Azteko bueno, lehenengo galdera da, irutruku zer den? Ba, irutruku da, irukote bat. Uh, Vicente Martínez, nire zebat apiat, ta, iruron hartian, hori, e, an, antolatu duna, ba. ne hori batia, neure... Aspaldiko zey, asmo batik bidea emateko, eta da, da nire hobia izan da beti kantu zaharren eta hori, ez? Eurtetan, hibilia e, naiz Bizentekin garai batian, da nik e, bueno, bat, urtia pasatu dien eta ez dugun gauza hondirik egin elkarrekin, ba, Ia ja, disko guztietan egon da, purgat jotzen da Tapiarekin ere, hain dela urte batzuk hasi nintzen zer egiten el, eta behin nola jardunginan elkarrekin arrasate telebistako sakit, e, un, sakit, saion bat ian da eurentzako ta, ortik, eta hortik eta hasi ginen pentsatzen e, zehuzerre egin behartzala eta nik hanpuan nintzala, iaz, pentsatu noen ia orduaz, orduan banuela, ez hori aurre aurreateatzeko E, urta betan ibili nahizelako batzuk biltzen eta lan horretan ibili dientzen baitekin lan egin baneuken horra atal bat ateatzen ez nuena, eta hola, ez, momentuan hori da, irutruku eta e, gure repertorioa konkretatzen da gehien bat kantu narratiboak e, kantu narratibuen gainean, ez, hori da e, momentuan grabatu nahi duguna eta Eta gure repertoaren oinarri funtzezkona, bai, de baladak. Baladak, zego. Bordun, ire idei izanua beste proposatu eta horrelatera de... Bai, bai, nola, bai, bai. Naiz, nik uste, alde batea oso naturala ere badan, ez? E, Dixente, mandolinat, abuzukikin, da beti oso esparutza balian ibiltzen da bera, baina nik uste mundu hau oso ondo zautzen duela eta afinidadea ondia dago eta, bueno, eta pearen kasuan zesanik ez. Bai, e, kantuak zer dira, zuekin kantu-zarrak... Kantu-zarrak, bai. kata-zarra dena. Horain bai. egiten gabiltzen az, ez da gauza itxi bat, bai eta poliki-poliki aben poliki, gure azmoa da zeu zer grabatzia bakarrik kantu narratiboekin, e, bala da ekin da e, Nik uste dute gerora hasiko gineatek gela baita ere kantu diriko ekin da, digarren proiektu baterako, eta Ezan biztan danez, baita ere, biztandanez, bere lanak, eta Vicente Oskorrin dabilera, eta gero bere lan batzuk ere bat dituela Horne, ematen diuen nola baita alde honi baita ere, alako, alako... noiz behinkako, eta zunak Nola dut joko, bai baik. Baik. No ditu, baik. Baik. Baik. Eh, ka, Nik, ez dakik irakurri inun, kantuak, egia eh, da, Bizkaieraz dira, kantuak Ta, orain egiten ari garena, dena, dena, bat. Eta zer delaute aukeratu duzu? Ba, narratibo aldetik ematazulako, edo...? Ez, hola, holako, horkoa direlako e, Badago teoria bat, e, ez dakit nolaino dan zientifikoa nik, nik esango nuke xamur demostratzen aldana Da e, kantu hauek nun bat e, berzolarien aurreko mundu bat ere erakusten dutela eta pertsulariek indarrian eta eguneztien lurraldetan iraun dutela bakarrik, ez? Nik gustatzen persoalitzak eginduela aurdezkatu, berriztu eta nik gustatzen kronikaren ardura uziaurek bideratu dutela, ez? Orduan pertsularia egondan lurraldetan normalean harek kantatu ditu egunerokotasunak eta Herriko jendiak, enakizu, eta nik uste baladak eta gelditzen diela beste lurraldetan nola siberuan eta, eta ez da kasualia izango baita erderaren mugetan da gelditzen diela e, alako perla batzuk, ez? Laino e, pasatak Esatako baita ematetitut bi kantu nire enrikoak, oinatikoak eta orduan duan da Bizkaiera izkuntza aldetik hartuta, ez, ez, modu administratiboan, ez, eta hor orts, txeto dielako, horretxeatik hartu ditugu gantoiek, ez, e, hor zegoen materiale batnik nik poliki-poliki ba zintak biltzen ibilen aitzena, eta denak zuertatzen dira orkuak izan, ez, eta, bueno, gero bez taldeanik bentsatzen dut, e, Garaibatian egon zan errekuperazio zea hortan eta gaindagoena Nikuset euskaldun jendiak e, oso ideia esotedikoak izan dituela askotan bere folklorari buruz eta konsideratu dituela gauza zarrak beraren gandiko zogurrun daute noiekez siberuko jartzenak eta hola eta askotan haztu egin da edo, apur bat albor da gertu eukiduen eta hazi egin eize, halako kontestu linguistiko adian da oso estima handian daukat eta ortopatu dute bide bat oso ni e, uste oso bizili bizi dagoena gehiena oinarritzen da jasotako zinten gainean eta hola ez uh, uh, uh, uh. eh diskoa egiteko asmorik badeseorroa bai baita a... uola planseatik ez ezartizuan moduan bakoitza bere gauzetan ibiltzen da Naiz, eh, ekiteko gogotan gabiltza, ez, esola utzi, albora ta, baino apur bat beste behar guziekin batea, ez? Eperik ez da zuha jarri? Ez, ez du jarri, naiz. materiala hor daukagun ez, esate izudan moduan. Materialea badago, baino ez daukagu inolako prisari harik horretatik, ez? ez, ez Datorren hastian egin behar du lehenengo emanaldia hola zabalik, ez, jende horrian, ez? ez Horrela began, eta hurren goegun ean lekeitzitzu. zuzenean gehiago egiteko azmorik, ez? Bai, poliki ez da, bai, ez daukagu... Gora, ez daukagu... Kamarazte... Bai, bai, baina. bai... Baina. Bai, zonamentxo bueno, ez daukagu... Bai. Hori ez daukagu... Bereziki bultzatzeko asmo bat, daizik, eta poliki-poliki Errepertorio bat eraikitzen joateko, ez? E, bestalde batea oso akustikoa da Eta mobilidade puntu handi bat dauka Eta ni horrekin nahi ha aztutan hau beti bakizu talde elektrikotan da Beste gauza bat Beste mundu bat, ez da nik asko berezi nahi dudana gainera uh -huh. e, Bestalde bakarka Horain, e, murgilduta hori oh, ba, ditu murgildu honetan, gauza honetan, ez? Dai. Bakarkako beste gauza galde bat utzi ditu, denboraldi aldi batez? Edo, es, es, es. aldi beru. Bueno, Bakarkak ez nahi dukutarenak. Ruper-ordorika. Ah, es, es, es, es. es, es, es, botzen gabiltza, bai. Ego da guztian ebiliko gara gainera. Eta horrekin ere grabatu nahi dut aurten, ez? Bai, eta ez dakit, e, Ruper-ordorika eta mugala ez desela, zerbait ideia berri batzu e, topatu to dituzue, zerbait sentimentu berriak, berri ze, e, oz ez berri bat ez, ola, esatu. Eee, uste baietz ez. Naiz, dakizu moduan, ez, ni bintzain nahi zibiltzen e, aspaldi, aspaldi da nike berri horren e, atzetik ez, no esango nuke ez nik uste dut, nire moduan, ba, apur bat e, murgildu ezkeo norbean lanetan ba, ari bat e, topatzen da, topatu ezkeo eta nik uste dut horri horren inguruan ibiltzen dela, ez? orduan nik uste dute aurten eratu dugun talde hau eguztiz bai, beste son hori dade batekin ahi gara eta horren Ildotik nahi da nahi e, zinbadeuzkadan kongrezio batzuk, ba, urrengo grabazio baterako edo buruan, ez? Orduan behaz, nik uste dut berritasun hori beti dagoela hor, ez? Baina edo beste betera ba, erabatea esan da, ez da aldaketa nabarmenik, zango? Nik uste dut bain bai. badala aldaketa nabarmenak, baino ibitze zait, berrit, musikaren gainean, ari garen askotan dira periodiz, o sea, periodiztik, ozera, konzeptu deko eta ez dienak ondo Nik dut aldaketak askotan berri, baino beste zehozer diela ez, askotan dia faktore askoren e, nasketa ez, hori or esan nahi dut ez Ordu, hauza, hauza, hauza berri batzuk, neire gogorretu zai da, gauza berri izatea, baino ez dakin hola esan Bueno, zerbait aldatuko dela? Ez dut ezaten aldaketa... Bueno, nik usteetan aldatu dela ez, ez iaro aldatu da ez, nire taldia azken urte honetan ez eta orain diketut egin disko horik eurekin badaukagu materiala eta orain sistemaren bila nabili. Egia esateko alako e, kolapso batian o momentuan e, dizkatxekin da olako hau ez dut garbi ikusten nondi jo behar dan. ez dut e, ez zaiti oso egokira honean gaudenik, ez gaur egun dizkatxe munduan eta halako hau eta piskatu hori soluzionatu bitartian ba kantua prestatzen nabili baino Hori, e, eragatitan hau, bai, eragatitan hau hartutan hau ja disko egiteko Ruperrodoika bezala ere mm -hmm. Bai, bestalde Amnistia Internacionalak argiteratuko tako diskoan parte hartu dek ere, kaldu bai, batez? Bai, bialduen, bai Eta zer dela, eta deitu haue, edo parte hartu dek, edo? No, no. Bueno, ba, deitu deitu ez, da E, Horregon dira madriligo musiko batzuk e, horren atzetik eta hori deituintziaten da Bialduin nien kantu bat, e, da, asko guztazitza hien da Ola atxe, Bialduin ja, nien aspaldiko kontu badatze hau bat zehau Bialduin nien dut ja igaz, e, abendu aldea edo hola Eta da orain dela bila bete edo hola da, Hola, ez dauka historia berezirik horregatzen, beste askotan izaten da gure egititun gauza asko izaten dira botellak itxasua botatzen dira mesua paper bat barruan daukatela eta holako... Holako gautzala ezagatzen Bai, egia, ez dakitzen dira zindikoagertu nahi, baina zin, gauza hauek horatxe etortzen dira, eta oso ondo horren, en zekauzado den guztioen onduan dagoar, baina nik uste etorri ala bialduin niela kantua eta jenge honen atzean haztu, zekantu hori dago maxi da Saran. da, atzean haztu ingen honen ez apur bat ganeu kankezka hori barruan daukera zen, ez nazteko eta bialdu ingeni baina, eh, hau da, eh, partartudeek de... Besteri gabez best dugu mesana, eh? Baina, bueno, fartartu dek edo ez da ki sokolako kompartantzen diok edo bez, edo... Ege, eztatzen diat, ni etsako dituk e, botellak... E... Kortizia botatzen dienak, hori bezala... Beste zenbait gauzetan nabili, eh? Ebitzen hau batera eta... Hora, e, kantuak izan daitezke botilla horiek. Bai, bai, kaso eta maetan, era hola erabili eta Bai... <haz> <haz> Bale, e, bestalde eta ya, bueno, azkeneko bigalderak ba, justu ba, Euskal Herren egiten den musikaren inguruan, ez? Eta azken zerbait ikusi interesgarri edo zer ikusi interesgarri ola, musika munduan goloar, zerbait egual eta hitzio ditu, biko Ba, ezta egit, jode, buru bat apartian nabil, eh? Gaukatko bua atzera, azteko, la talde gaztiak eta ikusten e, suertatu ezkeo parian, baina ez dakitze ez, oso lanpetuta egin nahiz aurten ez da, lehen gurtiania denbora guztian kanpuan egon nintzen da aurten oso lanpetuta egin nahiz da dugu, a, ezake, esan, ola, ja, ja, ez dakit badaukaz ez, gugua ez, ezin ezak esan, hola eskau jarraitu ez, egia esan e, beharko nukele, garai batia manekan pontu gehiago ez asunt horrekim e, pixkat interesatu eta hola eta momentuan ez dakitzeatik e, apur bat, eh, galdote gineen ezagurten, ba, apur bat haus irutrukun gatik eta bezetaldea gatik eta... Oin gogua daukat gauzetan sartzeko lehenko hilagetian egon nintzen Atxagarekin, Madrilen da Granadan Kantu batzuk ematen berak egiteituen irakurtaldi bat batzuen barruan da Olako hauzetan oso guztua ebiltzen naiz baita ere, eta horrekin ibilina izela, eta horrekin ikusetan da lagatuko dala momentua bur gauza e, eusabeile ikusteko, baina ez dakit. E, Gehien bat ikusten dudana da beste altzen baita aldetan, e, editorialen mundu handa, hola, eta ikusten dut geldialdi bat oso peligrosua, ez. Ni, peligrosa, ni bereziki asko gezkatzen abena, ez dut ikusten nola... Eraina hundirik, ez, e, apur bat geldik dut bezala ikusten, ezko e, kompainia? Neure ikuspuntutik, bai, samur e, da hori esaten ezen, eta bain da bilki hundiru gora bera horietan, ba, pesatzen mundu guztia gongo dela ikutxutan hon bai, baino... Baina iniziativa bai, neure ikuspuntutik horre ikustu traba hundi bat, ez, nik eh, dogu dauzkagun eh, asmotarako, ez. Uh, uh, uh. Momento honetan. Ba, ba, etxeriz.